לעבודה על הגברת המאמץ, לחמם את חלק הגוף העליון שלנו. תחת אוויר, להוציא אוויר ולחת אוויר, להוציא אוויר ולחת אוויר, להוציא אוויר ולצעוד. נסובב לאחור, נסובב, נסובב, נסובב לאחור. סיבובי ידיים גדולים, סיבובי ידיים גדולים, סיבובי ידיים גדולים. לעבוד עם הידיים, להרגיש נוח, להרגיש נוח, להרגיש נוח, נוח. נוח.